Ставр щось сказав Соратові і пустив коня в воду. Годар спішився, почав роздягатися, певно спека зморила його і хотів скупатися. Сорат простягнувся на теплому піску, розбитому кінськими копитами. Видно, вони розпрощалися з Ставрами і налаштувалися до зворотного шляху. Але чому мовчить Скіпур, адже останні ворожі вершники – «Вже долають переправу!» Скіпур розрахував точно. Коні останніх таврів ще баламуто копитами воду, коли дощ стріл посипався з верболозу. Першої миті таври навіть не збагнули, що сталося. Кілька воїнів полягли одразу. Магатьох поранило, знявся крик. Дико їржали коні, і здавалося, ніщо вже не допоможе розбійникам. Але таври були досвідчені сміливі воїни. Прикриваючись шкіряними щитами, почали відступати до переправи. Шляху уперед їм загородили полонені. І в цей час з верболозу на них ринулись скіфські вершники. Вони відсікли таврі від полонених, почалася січа. Вищали мечі, здіймалися та опускалися списи. Розбійники відходили повільно. Нарешті подалися назад і побігли, лише кілька сміливців стояла на смерть, прикриваючи відступ розбитого загону. Агал озирнувся, пошукав очима воврана та не знайшов, не мав часу на роздуми, витягнув акінака і підняв воїнів. Таври їх лишилося десятків два, якраз досягли середини річки, коли побачили Агалових вершників. Знали, пощади не буде, підганяли коней, щоб скоріше дістатись з берега, могли ще втекти до дальньої переправи. Але змучені коні не підкорялися їм, а галові воїни осипали таврів стрілами, решту порубали, підняли на списи. За кілька хвилин від сотні таврів не лишилося нікого, і галоптер закривавлений Акінак та вклав його в позолочені піхви. І лише тоді згадав про Сарата, роззирнувся, шукаючи очима, та не знайшов і запитав, де Вовран? Але ніхто не бачив його, а Гал збагнув, що Вовран переслідує Сарата з сином. Певно, зрадники, побачивши скіфську засідку, одразу скочили на коней і втекли. Наказав Десятеро воїнів нехай допоможуть Вовранові, і пустив коня у воду до того берега, де вже розв'язували полонених. Савію побачив одразу. Шла до нього в розірваній сукні, простоволоса і змучена, з подряпаною щокою, але посміхалася. Така ж неймовірно вродлива його Савія. Взяв на руки і посадив на коня. Та вона зіскочила одразу. І де тільки береться сила в тих жінок? Я знала, «Що ти не віддаси мене», – мовила переконана. «Звичайно, ти я вірив, що ніколи б не дозволив поганим таврам відібрати в нього кохану. Ми два дні переслідували вас». Сав'я з ненавистю штовхнула ногою труп тавра із стрілою в горлі. «Потурбуйся про жінок», – наказала. «Вони не давали нам ні їсти, ні пити». «Отже вона вже двоє діб не пила на такій спеці». Агал зняв з коня шкіряний мішок з водою. Жінка припала до нього смажними устами. Гал дивився, як вона п'є, і не відчував, що хтось уже вдруге торкається його плеча. Нарешті озірнувся. Скіпурів слуга стояв перед ним. Іди, сарк кличе, мовив похмуро. Вмирає. Чого? не збагнув Агал. «Ти що верзеш?» Вмирає Скіпур, повторив слуга і пішов, не зіраючись до затінку у верболозі. Лише тепер Агал свідомив, що саме мав на увазі слуга. Та й він, дурень, побачив жінку і розм'як, як дитина. Скіпур, який виграв битву, одержав смертельну рану, Рвонув до кущів і відразу побачив Скіпура. Той лежав на попоні в закривавленій сородці. Дивився на Агала і ставалося не бачив його. Великими, темними, невидюшчими очима. І груди важко і часто здіймалися. Агал опустився перед Скіпуром на коліна, поклав долоню на чоло, відчув, що яке воно гаряче і сухе. Тільки тепер цар опізнав його посміхнувся лагідно і попросив «Бити!» Слуга подав чашу за ксюгалою, а гал підніс і до скіпорових губів